очно плюнув у таз. «А, ви сте ще переконані в тому, що ваша мапа саме там?» «А вже ж! А вам не спали на думку, що я міг просто збривати, а ви змусите вас працювати на мене?» «Вам не подумалося, що цей бредкий дід а, міг вас надурити?» «Чи вам не відомо, чим саме я заробляю собі на життя?» «Відомо», – відрізав Джейсон. Але ми подумали також, що ви все одно не скористаєтеся підказкою, бо занадто старі, щоб самому шукати ту кімнату. Втім того, вам не дуже хочеться розповідати про неї тим, хто на вас працює. А, усе так, гострий язику. Таос повершив хвостом, нагадавши хлопцям про себе. Ви дуже дивні, але маєте рацію, я старий і ненічний. До того ж, дуже довго зберігав цю таємницю. Якщо це вже зараз не має жодного значення, від відомий ще з про двох закоханих. Джейсон і Рік дружно кивнули. Вони чули в її місці, коли відносили мапу лікаринів. Звичайно, продовжував старий. Хтось її не знає тут, у пункті? На усіх на вустах, Незважаючи на це... Ані навіть на думку не спадало, що від гатки в останньому куплеті балади. А. Швиденько попрощавшись, хлопці підняли за вісу на вхідних дверях і розчинилися у юрбі. Тільки стережіться, гукнув їм у свій старий, бо саме через мою впевненість, що в тому куплеті прихована розгадка, я підпалив колекцію. Останню частину фрази – власник крамниці про бурмотів із сумом у волосі. Щойно за хлопцями впала завіса, піднялася інша на непрозалежному боці приміщення. За нею була прихована невеличка кімнатка, звідки з'явилося двоє. «Ге, ге!» – каже облів'я. «Ідем за там, смердить!» На обличчі старого знову з'явився звичний вираз безмежного цинізму. «Ти чого сталося?» – гійкнув він, покладавши крокодила по голові між очима. хе, -хе, -хе. Пані не сподобалися свої гнімовище!» Облів'я Ньютон наблизилася до виходу, обережно підняла завісу і глибоко вдихнула на повні легені. «Свізе повітря!» Вигукнула вона, витираючи рота ребром долоні. Коли жінка повернулася до старого, Талос заговтузився. Е, я не раджу тобі наближатися, навіть на крок попередив її власник крамниці. Ти бачив? Ти бачила хлопців? облів'я кивнула. І що? То вони. Але їх має бути троє. Немає дівчини, близнючки того меншого. Близнечка гострого язика, а. А. про бурмотів власник крамниці забутих маб. І... Ти якийсь ще гострий язик? Його звати Джейсон Джейсон Ковенент, а другий, другий тос. рік Беннер, шмарка з міста, син рибалки. Як усе язика Жрейсен, попередив її старий? Адже ми сталося теж ти не рибалок, хіба не так? Талос вищирив зуби і засобав по підлозі своїм здоровенним хвостом. «Але ж вони вкрали мапу в мене під носа!» пожалілася облівія. «Я б так не сказав!» втрутився юнак-провідник. «Зважаючи на те, що ми ще й не почули, вони все ще її сукають!» «А тебе ніхто не питав!» «Ага!» – коментував старий, насолочуючись виставою. В лісового серед старих подушок. Історична вкриття та крутий хлопець. Я буду пригадувати це, як одну із яскраніших в року талося. Він ще трохи послухав, як ті двоє сперечаються між собою. І врешті перебив їх, вдаривши в «Вам не не вистачає зостереженості. А ще пари чераріків для пані, якщо ви збираєтеся мігти за хлопцями». Острий язик та хоробре серце переконані, в тому що кімната захована в кімнаті, якої немає. І вони пішли її шукати. Облівія приздирливо зиркнула на старого. Ти хочеш сказати, що давній справжню підказку старий забурмотів на троні А. Заради бентнього і нижнього євірту ці ладенці нічого не розуміють, жодного і яровні. Тільки можна повторювати. Немає справжньої підказки, тому що і кімнати, якої немає, просто не існує. Розділ 17. Балада про двох закоханих. Звичайно, я впевнена, це лише після вигукнула марук. Вони разом із Ріком та Джейсоном сиділи біля фонтану. звідки могли спостерігати за виходами із сховища будинку для гостей із дому життя. На той випадок, якщо з'явиться Джулія або батько Марук. Поки хлопці працювали розстильними, Маруки встигла спуститися до сховища і перепонатися що дошку якою вони затулили отвір у стіні, ніхто не чіпав. А зараз, почувши розповідь Ріка та Джейсона, дівчина намагалася запевнити друзів, що старий дав їм хивну підказку. Але дитяло казали, що там ніхто ні не повинно досліджував усю колекцію. Там тисячі і тисячі коридорів. Та чому не може бути і кімнати, якої немає? Якщо бути точним, Зауважив ріки, який швиденько робив якісь розрахунки в блокноті. Лише за стінами повинно бути 10 648 коридорів. Тобто 22 підрозділи по 22 кімнати з 22 20... коридорами. І, це... і виходить, що нам потрібно дослідити і це вже нарахувати таємних ходів. Трутився Джейсон. Старий казав, що йому відомо про сотні, навіть тисячі. Ці стіни, напевно, будували в кілька етапів, і кожен з очей приховати свій маленький секрет, ніши, сходинки. Може бути, погодилася Монук, 553 690 6 Навіть з ми витратимо лише хвилину на кожну нішу? Незворушно продовжував рік. Ну от, е, так, чому ти відмовляєшся вірити? Марук усміхнулася, не перебираючи в русі косу. Достатньо поговорити з моїм татком, аби переконатися, що кімнати якої немає, не існує. Але Файта як я все одно не повірю, що єдиний спосіб знайти її прочитати баладу про двох закоханих, Старий власник крамниці – злодій. Один із найгірших. Якщо хоча б шепнути йому ім'я когось із вказівників, той відразу зробить знак вора, щоб відігнати на шісті синь. Ви нічого про нього не знаєте, а нічоїсненько. Він – чорний вказівник, який спалив цілий підрозділ колекції. Чудовисько, яке уникнуло страти тільки завдяки покровителям чи секрети йому відомі, та ще й крамницю відкрив. І потім, вибач, але як таке можливо? Адже це лише пісня, пісня, яку більш-менш всі навколо знають. Інколи на кращий спосіб щось сховати, покласти його усіх перед очима. Щоб знайти кімнату, якої немає, за не має знайомого системним методом, нам заробиться 768 днів, не, вигукнув в рік, нарешті відклавши ручку. Побачивши спантиличений вираз на обличчях своїх друзів, він додав, то про що ви там балакали? У баладі про двох закоханих, почала на рук. Ідеться про закоханих які одного дня вирішили шукати в домі сенс життя. Та на початку послуків чоловік вирішив одним коридором, а жінка іншим. З того часу вони досі блукають лабіринтами та ніяк не можуть зустрітися. І це доводить, що знайти сенс життя неможливо, зробив висновок Рік. Або що неможливо знайти його самому, уточнив Рік. Та все ж, чим закінчується ця балада? Обоє, і чоловік, і жінка, перефонують себе в тому, що одного дня вони покладуть край своїм вічним пошукам і знайдуть місце, де зможуть зустрітися, кімнату, якої немає. Джейсон поглянув на Ріка. От бачиш? Але в баладі не йдеться про те, що вони знайшли кімнату. Це то він, що пісня про кохання коротко відрізав Джейсон. Я впевнений у тоні, що ця кімната справді існує. І що в ній дехто заковав мапу, яку шукаємо ми та облівія. Це було чудово, промовила Марук. Але, на жаль, ви помиляєтеся. Марук пообіцяла взяти точний текст балади свого вчителя музики. Чекаючи на неї, Джейсон із Ріком нетерпляче походжали в парку, але донька великого писаря не змусила чекати себе зв'язко довго. Коли вона повернулася, друзі всілися на траву та розгорнули довгий совій з текстом. За словами вчителя, це найповніший, найстаріший і найточніший текст Малани про двох закоханих. Три пари очей жадібно втупилися в останній куплет. — У нашій кімнаті є ключ звуковий, і поріг світловий, той, що оку з'являється. Якщо поєднаються в час роковий, ті, що кохають і не зустрічаються. — Що він робить? — запитав Нестор у Джулії, довіряючи її гострому зону. Вони удвох піднялися до малесенької ванної кімнати на третьому поверсі з єдиним вікном, з якого було видно в сарай для інструментів. Йому не вдається зайти всередину, відповіла дівчина. Здається, вирішив полишити цю справу. Столився, змокнув з голидки. Цієї литі Манфред підняв кулак у напрямку вікон вігли Арго. «Зараз увійду! Побачите! От побачите ще!» – крикнув він і злик із поля зору. Джулія з Нестором перейшли до іншої кімнати, щоб спостерігати заман свідом зверху. «Я більше його не бачу!» – пробурмотіла дівчина. Раптом почулося два удари в двері на кухні. «Принаймні, ми його чуємо!» – вимушено поспихнувся Нестор. Садівник задумливо дивився на Джулію протягом кількох довгих секунд, і врешті задоволено промовив: А ти молодець, знаю, відповіла вона, продовжуючи видивлятися у дощ. Манфред знову погрюкав у всі двері першого поверху, потім повернувся до машини. З третього поверху Джулія з Нестором побачила, як у салоні автівки на мить увімкнулося світло. «Може, таки поїде собі?» – робурнотіла дівчина. Манфреден увімкнув радіо і збільшив гучність до максимуму сад забув від року. «Може, поїде?» – з надією повторила Джулія. Світло в салоні знову швидко вінкнулося і згасло. «Вийшов через інші двері», – буркнув Нестор. «Але хоче нас переконати, й досі сидить у машині». Чому це? Що він ще вигадав? На іншому боці саду, за автівкою, стояв дір садівника. Джулія обернулася і побачила, що Нестор швидко пульгає до виходу. Несторе, що ви збираєтеся робити? вигукнула вона, але той не відповів. Джулія побігла слідом через кімнату з телефоном. Вітанню, кухню, то зупинилися поряд із ним перед дверима чорного ходу. Не йдіть, не залишайте мене самі. Нестор коротко махнув рукою та наказав. Щоб не сталося, ти, щоб, ти не, щоб ти не побачила з вікна, не виходь. Він не може потрапити до цього будинку, зрозуміло? А туди, може, і не повинен. Джулія, ти розумниць. Я знаю, що можу тобі довіряти. Для Ріка та Джейсона дуже важливо, щоб ти залишалася вдома і щоб не дозволила тому покидьку дістатися до дверей часу. Не залишайте мене саму, погляд Нестора блукав кухнею. У мисі все ще лежали брудні тарілки, які діти залишили після вечері. Нарешті садівник повернувся і промовив: Ти не сама. Нестор різко відчинив двері і злип у темряві грозової ночі. Джулія негайно замкнулася на ключ і кинулася нагору, без вікна. «Мамочко, таточко, Джейсоне, Ріку!» Повторювала вона, як своєрідну молитву, підіймаючи сходами не повз портрети на стіні. На порозі вітальні Джулія затлякла. Прожектор Маяка зробив оберт, освітивши сад, і там, внизу, між деревами, хтось біг. Розділ 18-й Гострий язик та Хоробре серце. Перечитавши останній куклет балади про двох закоханих, Джейсон пробурмотів Ну, ріку, це робота саме для тебе. Рік здивовано витріщився на нього. Чому це? Бо ти розумник. Я більше керуюся інколицією, швидко дію та покладаюся на удачу. А там, де треба ворушити місками, то вже твоя справа. І звертаючись до Марук, Джейсон додав. Він за п'ять хвилин усе розкусить. От побачиш. Джейсон, припини негайно, розізлився дід. Я не обійдуся без вашої допомоги. Що для тебе означають ці рядки?» – запитав Джейсон у Мару. «Ну, може, нагадують про якесь місце в домі життя, чи, може, про якусь іншу легенду пункта. Подумай!» Мару кілька разів перечитала куплети і врешті заперечно похитала головою. «Ні, мені нічого не сподобає Дуд. Хай там як, але цей куплет пояснює, як зай... знайти кімнату. Наполягав Джейсон. Гаразд, пробурмотів заїк. Тоді в ньому має бути пояснення, де вона розташована і як до неї потрапити з певного місця. Саме так. А може, коли саме можна туди потрапити, зауважила Марук. Адже тут сказано, якщо поєднається в час роковий. Поєднається в час роковий, повторив Джейсон. Час поєднання, поміркуймо. чому може поєднуватися в якийсь певний час, або відбуватися одночасно, або збігатися? Ну, наприклад, стрілки на годиннику, сказав рік, Пазли, відбитки пальців. лепо верхній висля, принаймні, в більшості випадків, захихотіла Марук. Річ, що поєднується, почав було чесно. Ні, не так, перебив його рік. Щоб поєднатися, потрібні принаймні дві речі. Дві речі з'єднуються, якщо вони бездоганно підходять одна до одної, співпадають або пов'язані одна з одною. Дійсно, в наших закоханих двоє, і вони мають поєднатися у роковий час, тобто у певній годині, дійшов він висмив. Оце голова захоплено вигукнула на рук, але майже відразу зрозуміла, що завдяки тому висновку вони недалеко просунулися. Друзі знову і знову перечитували кінцівку балади. Рід ламіді проглянув повністю увесь текст, але не знайшов нічого вартого уваги. Здається, у цій кімнаті немає дверей, помовчавши трохи, промовив Джейсон. Тут йдеться про світловий поріг, а поріг – це та частина одвірка, що розташована внизу. Якщо переступити через поріг, опинишся в кімнаті. Отже, дверей немає. Кімната просто знайдеться в якийсь певний час. То, може, маються на увазі сонячні промені? Можливо, у кімнаті зазвичай темно, і світло лише доходить до порога. Або навпаки, у пісні сказано, що світловий поріг оку з'являється. З'являється означає, що це тільки здається, ніби він є, а насправді його може і не бути. То поріг – це міраж? Міраж або примара. Але з'являється може означати, що поріг не одразу побачиш. Спочатку його немає, а потім він з'являється оку, припустив рік. Дізи деякий час мовчали, занурившись у розлупи. Врешті Марук забитав. Якщо дверей немає, то навіщо потрібен ключ? Немає дверей, але ключ є, до того ж звуковий. Звуковий ключ, тобто якийсь шум або музика. То може це новий ключ, висловив припущення Джейсон. На жаль, ні, запитав Рік. Ноти і нотні ключі придумали набагато століть пізніше. Ні, звуковий ключ має бути справжній ключі, якщо здати щось відчинити. «Здається, ми тільки тайн робимо, що шукаємо по якісь ключі, по двері», – усліхнувся Джейсон. Після багатьох чергових спроб зрозуміти підказку, Маруб підвелася та потягнулася. Здається, хлопці, я так втомилася, ця... ви навіть не уявляєте собі. Гадаю, нам треба відпочити, до того ж скоро стемніє та стане холодно. Що ти сказала? стрепенувся Джейсон, що скоро стане холодно, трутився ріки. у пустелі значний перепад денних і нічних температур. От що значить час роковий, я зрозумів! Як ми надодумалися раніше зредів Джейсон? Рік із Марук здивовано перезернулися. Може, і нам пояснив, що саме ти зрозумів? Це ж очевидно. Ми продовжували сприймати двох закоханих як чоловіка та жінку, але спробуйте про них забути. Думайте не про двох живих людей, а про щось інше, наприклад, про сонце і місяць або про сонце і землю. Ріка глибоко вразила ця перемога інтуїції. Двоє закоханих, які ніколи не можуть зустрітися. Саме так. Ті, що хто кохає і не зустрічається. Це не про сонце і місяць. Бо мать тіла рук. Бо мова все ж таки про чоловіка і жінку, а сонце злісяцями – це боги. Адон Раад та Тот. І не сонце із землею, тому що сонце – це Бог Геб. Але це можуть бути земля та небо. Бог Геб, тобто земля. І, і богиня Нуд, тобто небо. Якщо так, замислився Джейсон, то який для них має бути час роковий, той, коли можна знайти кімнату, якої немає. Світарок! Вигукнуло захоплено на руку, або захід сонця, уточнев рік. У пісні незрозуміло, про що саме йдеться, але пам'ятаєш, що... про що розповідав старий із крамниці забутих мап. Він сказав, що переночував у домі життя і потім пересунув з дзеркала, тобто на світан, пробурнутів Джейсон. Він казав, що знайде срікловий поріг на світанку, але помилився. І сонячні промені запалили папіруси та призвели е, до пожежі в колекції. Отже, час роковий це не світанок, це має бути захід сонця. Тобто зовсім скоро. Зовсім скоро, але де? запитала Марук. Шукати кімнату, якої немає, мало сенс лише в одному місці – там, де її шукав старий із крамниці забутих мам – у покинутих коридорах. Джейсон із Ріком одночасно повернулися до Мау. Тільки вона могла провести її втуди. Розділ 19 Покинуті коридори. Звук, з яким важко розчинилися двері покинутих коридорів, і з гуркотом відлунив у великій порожній залі. Вакхле повітря смерділо гаром. Уже багато років сюди ніхто й новою не ступав, промовила Марук, зупинившись на порозі. З того часу, як сталася пожежа, огогнуті загрозливою тисею. Рік із Джейсоном обережно зробили кілька кроків уперед. Крім гару, відчувався важкий, задушливий сморід руйнування, запах мертвих та забутих речей. Чорні плями на стінах і стелі нагадували довгі скривлені роки якогось велетня. Статуї, що були прикрасою залу не перетворилися на страшні, спотворені тіні, а їхні колись гордовиті і зверхні тваринні обличчя тепер дивилися сумно і безпорадно. Навіть велике вікно з видом на внутрішній двір дому життя здавалося, не давало жодної користі. Повітря тут застигло, не маючи змоги плити назовні. Рік розгорнув словник забутих мов, а Джейсон тим часом запалив каганець і почав оглядати найближчий коридор із рядами чорних ніж по обидва боки. Таке враження ніби ми потрапили за підземного цвинтаря або до катаком. Сказав Джейсон, відгаряючи думки, напіяни десятками прочитаних нив коміксів. В яких із таких чорних дірок зазвичай тягнулися довгі покручені руки скелетів. Марук і досі стояла на порозі, не наважуючись увійти. Вона виросла з переконанням, що покинуті коридори заборонене місце, де, окрім попелу, темряви та руйнування немає нічого. Підеш з нами? запитав Джейсон, помітивши її вагання. Не знаю, чи зможу себе пересилити, відповіла єгиптянка. Сьогодні я вже порушила практично всі правила дому життя та мого батька. Ну, тоді ще одне порушення тебе не в'єв, підбадьорив хлопець подругу, простягнувши їй руку. Марок заплющила очі і переступила через поріг. Коли вона їх знову відкрила, Джейсон усе, усе ще стояв із простягнутою вперед рукою. Його обличчя освітлювалося мерехтливим полум'ям каганця, а праворуч, на тлі останніх променів сонця, що пофарбували небокрай у жовто-гарячий колір, чітко вимальовувалася постать ріка. «Сонце заходить!» – промовила Марук. «Куди йдемо?» «Не знаю!» – відповів Джейсон. Але скоро дізнаємося, хіба не так Ріку? Його долоня обхопила долоню Марук, передавши їй хвилю позитивної енергії, яка певною мірою розріяла зніцінчу атмосферу покинутих коридорів. Рік підійшов до однієї зі статуй, які охороняли вхід. Змірши павутиння та сажу, хлопець зрозумів, що це зображення старшого аркада номер 1 «Мага!» «Є якісь ідеї?» – підбадьорив його Джейсон. «Можливо!» – відповів Рій із притаманною йому розважливістю. «Якщо менша здогадка про поєднання в час роковий правильна, то маємо принаймні три зали, з яких можна розпочати пошуки. Зали місяця, старший аркан номер 18 – зоряна зала, старший аркан номер 17 зала сонця номер 19 «Ті, що кохають і не зустрічаються», пробурмотів Джейсон. А якщо хочемо ризикнути, то є ще зала старшого аркану номер 6 зала закоханих, закінчив рік. Марук відчула легкий потиск Джейсонової руки і зрозуміла, вони підуть саме туди. Троє друзів пліч-опліч йшли коридорами. Сонце невпинно хилилося до обрівів, і їхні тіні на підлозі ставали все довшими. Джейсон вдивлявся вперед, тримаючи лампу над головою. Через попіл, який вкрив зеркала, коридори майже не освітлювалися. І здавалося, що замість ніж навколо було безліч чорних, широко роззявлених ротів. Марук ішла з низько похиленою головою, не відриваючи погляду від темної підлоги та носків своїх сандалів. Рік на кожному перехресті звірян зі словником порядок старших арканів, щоб зрозуміти, в якому напрямку далі йти. Друзі все глибше і глибше заходили в темний лабіринт, занурившись у свої тривожні думки. Скоро їхні тіні поглинула абсолютно чорнота, що вкрила стіни і стелю. Від кожного кроку над підлогою здіймалася хмаринка попелу, чи не до папірусу, або чувся тріск розчавленого ногами горілого дерева. Від застояного повітря та смороду очі дітей почали сльозитися. Ні до чого не такіся і не тріть очі, застарів ріка. Пригадавши поради батька, а потім вирішив підбадьорити друзів. Напевне, ми вже вже зовсім близько. Попереду зі стелі коридору висало чорне павутиння, а прохід був чимось захаращений. Джейсон підняв лампу вище, щоб роздивитись. І Марук скрикнула, з переляку рукою у світлі кагаця вони побачили два скелети в обіймах одне-одного. Джейсон зрозумів, що йому не так вже й нячно. Адже з першої хвилини, чойно вони війшли в покинуті коридору, він думав саме про скелети. Джейсон обережно відпустив руку Марук і наблизив до скелетів полум'я лапи. На них усе ще збереглися залишки одягу. Більший скелет, напевне чоловік, сидів, прихилившись спиною до стіни і тримав в обіймах менший, жіночий, іми намагався захистити його. Ця жахлива картина викликала змішане почуття суму і захвату. Джейсон уявив собі, як ці двоє, ці живі, оточені звідусіль димом та полонням, зупинилися тут, чекаючи на смерть, і притиснувшись одне до одного, Відолошені їхні душі, прошепотіла Марук за спинами хлопців. Нікому не ні було підготувати їх до подорожі в потойбічний світ. У них навіть немає біля серця скарабеїв, які провели б їх до Тота, а потім до Терезів, богині Маат. Давні глябтя не вірили, що після смерті людини її душу зважували не Тереза. Які врізноважувалися за допомогою страусового пара богині справедливості Маад, Джейсон здивовано поглянув на дівчину, не розуміючи, про що йдеться. Марук стала на коліна і витягла з сукні намисто, яке носила на шиї. Дівчина почала молитися, торкаючись пальцями то одного, то іншого камінця, ніби то була вервиця. Джейсо з Ріфом чекали в шинобливому мовчанні, доки Марук не закінчить молитву. Потім хлопці витягли з кишень свої перепустки з карабеї, які їх знову видали на вході до дому життя, і поклали їх на, скей... на скелети. Спочивайте в мирі, шапінь в Рік і рушив далі. Довгий коридор нарешті вивів їх до просторої квадратної зали, де стояли дві великі статуї за вишки з три людини. Голови беликів були повністю сховані під паснями чорного павутиння. Це, пробурмотів рік, шукаючи очима символ старшого аркана закоханих. Марук радісно скрикнула. У залі було велике вікно, що виходило на двір дому життя. Дівчина кинулася до нього, назустріч палаючому червоному небу та сонячному диску, що все ще низько висів над обрієм. Марук сперглась руками на підвіконня і вдихнула свіжого повітря з надвору. Ніби знову на світ народилася, додоголено промовила вона, не відводячи очей від обрію. Якби вона озирнулася в цю мить, то побачила б, що одяг та обличчя Хлопці геть чорні, йому вони потрапили під зливу з пополу та саші. У квадратній залі було повно обгорілих речей і павутиння, яке на двох великих статуях здавалося якимось чудернатким вранням. Чого могла пожежа розпочатися саме звідси? Поцікавився Джейсон, ступаючи по обвуглених шматках невідомо чого, що розсипалося. В нього під ногами. Хіба я пожежить? Стенув плечі Марик. Але полум'я шалоніло тут не на жарт. Я просто намагаюся зрозуміти, чи це саме та кімната, який старий влаштував пожежу. Рік з ногу стенув плечима. Звідки нам знати? Вони дивилися на диск сонця, який повільно, але невпинно наближався до небокраю. Хай там як, але іншої наводи в нас не буде. Іншої наводи для чого, похмурзнів Рік? Щоб зробити те, чого не вийшло у старого. Рік пригадав ту розповідь. Старий казав, що пересунув кілька церкал, і що сонячні промені підпалили папіруси. Якщо це саме так і нада, то тут десь розташовані дзеркала. Рік підійшов до вікна і уважно поглянув на обрій. Якщо зеркала мають відбивати сонячне проміння, вони мають бути навпроти з цього вікна. Сонце заходить на заході, Ось он там. Отже сходить воно з протилежного боку. Отак. Якщо тут є дзеркала, то вони десь біля статуї. І сідає Осіріс, прошепотіла Мару. Що? Ці дві статуї – це Ісідай і Осіріс, двоє закоханих. Коли Сет підступно убив Осіріса і розрубав його на шматки, Ісіда блукала вздовж ліну, шукаючи тіло коханого. А коли нарешті відшукала всі частини, склала їх разом, створивши першу мумію. Завдяки піклуванню Ісіди Осіріс повернувся до життя. Марук витерла рукою сльозу, що зрадливо текла з чокою, а потім сумно усміхнулася. Як дивно, може, це і є таємниця життя, як у двоє закоханих із балади так довго шукали. Магія кохання, що перемагає смерть. Гадаю, можливо, що так воно і є, відповів зворушений рік. Джейсон підійшов до статуї, намагаючись розглянути під полутинням їхні обличчя. Піднявши над головою лапу і придивівшись пільніше, він зрозумів, що статуї богині Ісіди стоїть праворуч. Непівприховане полутинням і темрявою, на хлопця дивилася гордовите жіноче обличчя. Руки статуї були скрещені на грудях, але цей що скидалося на чорну маску, було повернути до вікна. Осітіс, який стояв поряд, дивився на неї. Джейфен поставив лампу на підлогу, і руками стерша попелу зліг стати. Він побачив що й ноги невідомий скульптор зобразив завурнутими в тканину. З-під них виглядали паростки якихось рослин. «Життя народжується зі смерті», – подумав він. Хлопець нахилився за лампою і, випрямляючись, раптом побачив, як на голові Осіріса щось блиснуло. «Ріку!» – скричав він. «Дзе якало! Я його знайшов!» «Воно на голові Осіріса!» Сонце почало ховатися за обрієм. Я так і знав, що воля я злядобиться, вилупну з ринг, витягаючи з торбиню тушку, яку він так вперто ніс із собою ще з вирле Арво. Швидким, умілим рухом хлопець зробив з обмерло краю напуски петлю, а потім закинув її на голову Осіріса. Сподіваючись, сел Осіріс, пробачить нам цю неповагу, пробуд мотив Джейсол, хапаючи за мотушку щоб залісти на татою. «Марок, помилися за мене, добре?» «А ти переживися!» – відповіла дівчина. «Що це, дитяча зна... ба?» Раптом виступ, на який Джейсон став неуворів, обламався з глухим звуком. Хлопець згепнувся на землю, але відразу підвівся, навіть навтрусившись від попел. Засоромившись в вдачі, він знову вхопився за мину і тягаючись руками, почав лісти. За... За кілька секунд Джейсон уже дістався до схрещених рук Осіріса і став на них так, що кам'яне обличчя Бога опинилося прямо перед ним. Відпустивши мотузку, хлопець відірвав шматок тканини від свого лілянього вбрання і почав ним статую. «Джейсонет!» покликали його знизу на рук. Сонце ось ось зайде. Хлопець щастили терганчікою обличчя Бога, піднявши цілу Мару куряви і Саші. За кілька нескінченних секунд Джейсмун вже майже зневірився, але нарешті його впертість отримала винагороду. Він побачив ще один зблиск світла. Хлопець мав рацію. Під тим шаром сажі й пилу справді ховалася блискуча дзерканна поверхня. «Має бути ще одне, наставлю і сідить!» – закричав Джейсон, чоловість під мруду почало з'являтися дзеркало. Він зняв петлю з шиї осіріса і кинув мотузку вниз. Рік гаяв в часу і вже зами ці десь наставлює і сідить. Як і Джейсон, він шматком на одягу почав так само несамовито тефти голову Багирі і побачив, що його друг таки вигадав на червоній короні, яка прикрашала лоб і сідлі, було дзеркало. Є, є, закличав, закричав він на радощах, і саме тієї миті передостанній промінь сонця пройшовся по небу. Не і, ковзнувши небо країн, ніби стрілою вдарив в обличчя і Сіріс, о Сіріса. На мить Джейсона засліпило. Він відхилився до блечей Бога, але нічого не сталося. Першою помилку помітила марук. Вони не дивляться на мене наодіво, закохані, не дивляться одне наодіво. Джерка... Дзеркала неправо неправильно відбивають світло. І дійсно, сонячний промінь відбивався від зеркала Осіріса на плечі Ісіді зовсім недалеко від того місця, де і в її короні було зеркало. Зеркало Ісіді не рухається воно закріплене!» – вигукнув Ріпп, спробувавши пересунути його. Ну, тобі треба пересувати зеркало крикнув Джейсон треба пересунути статую. Він звісився на руках зі статуї Осіріса і стрибнув. Митті відскочив від підлоги, до пр... як пружина, і кинувся до статуї богиня. «Давай, воншись!» – крікув він і сідів, сім тілом впираючись у постамет. «Повернися до твого коханого. Але стонячний промінь і надалі відбивався лише від дзеркала Осіріса. «Швидше!» – гадний рік! – підставивши руку під промінь. Неймовірно! Повільно, дуже повільно статуя зрушила з місця. Ісіда, вишукана і велична, повернулася навколо своєї осі, аж поки не стала обличчям навпроти кофаного. Коли статуї врешті поглянули одна на одну, соняч та світло заграло, відбувшись між їхніми коронами в останньому вітанні перед нічим. І тоді рік, що сидів на руці і сіди, побачив світловий поріг, кімнати якої немає. Нестор, ульгаючи під дощем, перетнув сад. З автівки Манфреда, що своя, стояла серед двору, лунала оглушлива музична какофонія барабаніс та електрогітар. Поміж деревами було видно широко розчинені двері сторожки з якої лилося тепле жовте світло. Нестор ж забув її зачинити. Він нахилився і, незважаючи на біль у спині, повільно рушив садом. Де ти є? Де ти є? бурмотів він про себе, намагаючись щось розленити в дощовій темряві. Промінь маяка знову освітив сад, і Нестор нарешті знайшов свій візок. Той стояв за стовбурм Японської вишні, саме там, де він його закопав, ось залишив, закінчивши роботу. Садівник узяв з візка лопату, зважив її в руці і кілька разів замахнув сім'ї. Звичайно, зброя була нікодишна, але йому доведеться задовольнитися тим, що є. Коли Нестор зайшов до своєї остелі, Манфред щось шукав у нього на письмовому столі. Геть, звідси, негайно, гарний старий, чи на порозі з лопатою навпереваги. Перш ніж я тебе виштовхаю в три щая. Манфред здринився, запхавшись собі до кишені і повернувся до садівника. О, нарешті ти наважився вийти. Тебе зовсім навчили гостинності. Поклади на місце те, що взяв. А що я взяв по-твоєму? Нестор зручніше перехопив у руках лопату. Поклади, я тобі сказав. Манфред підняв руки вгору. Гей, старий, не гарецькуй. Із дощовика Манфреда на стіл і на папери садівника краплями стікали вода. Нестор відчував, як у нього затремтіло від напруги руки і міцніше стиснув держав. Манфред показав рукою на свій ніс і на розтрощені сонячні окуляри на голові. «Басі, що накоїла твоя подружка, розбила мені ніс! То й мало! Геть звідси!» «І поклади на місце те, що взяв!» У рукав Манфреда з'явився ключ. Старий, поїжджамілий, схожий на ключі від дверей часу. «Ти маєш на увазі ось це?» Водій обліві Ньютон насмішкувато схилив голову навіть. Навряд чи я тобі його віддам. Я сам його цю не і здається мені, що моя хазяйка зрадіє, аго, лекси з цією лопатою. Манфред зовсім не пройнявся погрозливим виглядом Нестора. Геть, чоловіки почали повільно кружляти один навпроти одного, як два хижаки. З одного боку Нестор з лопатою, з іншого Манфред з ключем. Твоя подружка зробила мені дуже боляче, а я зліся хотів вас провідати, випити горнятко чаю. Дражнися, Манфред, поклади на місце той ключ, повторював Нестор, виставляючи перед собою лопату. Інакше що? Поклади його на місце. Манфред опинився спиною навпроти вхідних дверей і став по відступати. Добре, добре, я віддаю по тобі. Село я вже знаю, де. так ще зможу повернутися і забрати його за кілька днів. Манфред ступив на дерев'яну доріжку, що з усіх боків оточувала будинок в яка потім спустився двома сходинками до саду. Мабуть, мені краще повернутися, коли всі діти будуть вдома. Я гадаєш? Поклади ключ на землю, повертайся до своєї машини. І що б духу твого тут не було? Манфред повільно опустив руку з ключем, ніби і справді збирався послухатися наказу Нестора. А хлопці де? Ти що, тримаєш їх зачиненими вдома? Чи відправив їх кудись на пошуки у ліс Самура? Нестор з пересердя гекнув лопатою по дерев'яному помосту. Манфред, як яструб, кинувся на нього, вхопив залізно від лопати руку і щасливе смикнув. Садівник втратив рівновагу і впав, покотившись по траві. Нестор так сильно вдарився об землю, що йому здалося, ніби він переламав собі всі кістки. Манфред знову запхав ключ у кишеню дощовика. Кудас старин, але спроба була небогана. Нестор намагався підвестися. Холодний дощ порішив без упину. Садівник з останніх сил став на і крайня нога побачив лопату, що опускалася на нього. Нестор спритно відкотився вбі, дивом врятувавшись від удару. Це непогана реакція для цього віку, зг릿нув Манфред. Нестор не марнував часу. Удар ногою лусив Манфредові прямо в живіт. Той на нього зовсім не чекав, закашлявся і зігнувся навпіл. Окуляри впали в траму, і він почав шукати їх, гарячково насичи рукою по землі. А от цього далі вар... справді не варто було робити старий. Тепер ти мене справді розлютих. Манфред вдруге підняв над головою лопату. І саме в миті радіо в машині замов. Розділ 20. Звуковий ключ. Перемасені з голови Доніфи, сажею і Пополом, діти вискочили з дому життя і кинулися до квадратного басейну, у центрі якого височила статуя жінки з рогами корови. Це була Хадор. Богине кохання й музик. Зупинившись біля басейну, вони нарешті змогли перевести потих. Ти впевнений, що це тут? запитав Джейсон у ріка. «А вже ж сонячний промінь вказував саме сюди. Рік став на коліна та розгорнів траву навколо кам'яної стінки басейну. Ось воно, знайшов. радісно вигукнув він, розгрібаючи руками м'який ґрунт. Марук із Джейсоном кинулися до нього, щоб допом'ясти. Трава виривалася легко разом із кавалками землі. Під нею діти побачили кам'яні грати, щось на кшталт водостоку чи дощоприймача у формі конуса з вісьмома перетинками. Ось він світловий поріг, гадів рік. Він узяв камінець, просунув його між двома перетинками і кинув у порожнечу. Камінець вдарився в щось тверде і підскочив ще тричі. Здається, там сходить, висловив припущення Джейсон, намагаючись щось розглядати в темряві од от отвору. Марук підвелася й озирнулася. Вони були у бездуднені куточку парфу, куди майже ніхто не заходив, можливо, через його близькість до покинути в коридорі. Кімната справді була у на очах. «Будьмо Хто зна, скільки тут народу товклося руками, але ніхто не помічав цей хід, вважаючи його звичайним водостоком. Під гратами від'ївся дуже вузький хід, у ледве лезве могла протиснутися людина. Джейсон схопився рукою за одну з кмівних перетинок і спробував потягнутися на себе». Графі несподівано задзвенів, але не піднялися. Мабуть, застрягли, пиркнув він, намагаючись вдруге, втретє, нерідомо, коли їх в останнє. Після четвертої спроби хлопець здався і віхнув траву. Гадаю, що врати закнені, зауважив рік. Ви чули той дзвін? запитала марук. У Баларії йшлося про звуковий ключ. Ріх спробував в'ясувати, звідки долиляв дивний дзвін. І помітив, що різь вісьмома перетинками висять якісь бійні тиски. Хлопець спробував торкнутися їх через грати і залуняв той самий дзвін, який вони чули раніше. Немає тут ніякого зайка, нічого немає, крім оцих дивних дзвоників. Промовив він. Вирішивши не здаватися, Рік поставив лампу над грати і в на живіт. Щоб перевірити ретеніше, лиски трималися на бронзових дротах і мали рідно рухатися праворуч і ліворуч, змінюючи своє положення. А від зміни положення змінювався і звук. Що це вісело означає? пробурмотів про себе Джейсон. Чухаючи потилицю врудною від землі руколь, Марук хотіла щось відповісти, але прикусила голову і заперечно похитала головою. Рік Сіра уважно оглянув диски. Бо вони всі рухалися, хоча й здавалося, що певним чином якось з'єднується між собою, він їх порахував. 16 по два на кожній горизонтальній перетиці. Нічого не шторопаю. Нарешті промовив рік. Навіть не уявляю, що робити. А, а це не може бути такий великий сістер? Нарешті засмілилася запитати на руку. Вона вперше бачила, як дужа розгубилася перед загадкою. До того ж такою проспою. Ти про що? Перепитав Джейсон. Інні сістер – музичний інструмент. Повторила дівчина і сказала над стацією богині хато, покровительки музики, яка тримала в руках саме такий інструмент. Дивовані хлопці стояли мовчки, тож вона продовжила. «Систри – це такий ударний інструмент. Його не відповідно до того, яку мелодію збираються грати». «А ти зміняш наласпалувати систри?» – запитав Джейсон. «Ну, я не відгіднівся нам ротах музики, але це не так вже складно!» Марук наблизилася до грат і перевіргла положення дисків. «На яку пісню треба їх налаштувати?» «На балаби про двох закофани!» – Хорн відповіли хлопці з кільного кова. Марук сілася перед кратень і почала пересувати диски вздовж перетинок, аж поки її нарешті не задовольнили їхнє звучання. «Ось і все», – сказала вона, підвоючись. Що все?» – запитав Джейс. «Нічого ж не сталося?» «Може, нічого особливої не повинно статися?» – промовив Рік. Він нахилився, купився руками за крати і спробував їх підняти. Почувся молодійний дзвін, але крати все одно не піддавалися. Саме тоді, коли рік уже збирався припинити спроби, грати посунулися на кілька сантиметрів і нарешті повільно піднялися. Хлопець ледь не впав в горелиці від несподіванки, але Джейсон підтримав його і допоміг перекласти грати на траву біля отвору. Вони двох перевернули їх і нарешті зрозуміли принцип роботи замка. Диски поєднувалися між собою, системою ваших ліфтодратів. Якщо виставити їх у правильне положення, система розвільняє найтовстіший трід, який перекриває брати знизу і закріплює їх до стіни. Геніальний замок! Рок коментував Рік, зачудово оглядаючи дивовижній механічний вид. Джейсон схопив каганець і освітив вхід. Його серце шалено колатило в грудях. Хай заціпить язика всім тим, хто нам не вірив. Хоріну вигукнув він, ступаючи на вузькі, вирубані в скелі сходи, чи спіральні спускалися вниз. Раптом Джейсон відчув у себе на плащі руку юної єгиптянки і обернувся. «Ти молодець!» – похвалила вона. Джейсон усміхнувся. «Це ти молодець із тим систром!» «Отже, ми всі молодці!» – зробила висновок Марук, поклавши другу руку на плече Ріка. «Просто пощастило!» – знідився той. І, ця доля!» – відзначив Джейсон, піднявши лампу. «Старший який номер 10?» «Отже, доля була частиною загадки!» – усміткнулося Марук. Вони рушили вниз. Сходи з'явилися стрімкі і ненадійні. На вузеньки сходинках ходинках лезвили місце, щоб стати п'яскою, а через те, що їхня висота була неоднаковою, кожен новий крок нагадував невеличкий стрибок у темряву. У пісні про це не йшлося, бурчав Джейсон. Він просувався попереду з каганьсен, світло якого невпинно меревтіло і впрожай корабля під час шторму. У повітрі відчувався запах плісняви і задхвості. Завідусільно висало темне павутиння. Друзі чули шурхіт сотень маленьких лапок мишей, що розбігалися у всебічі, роздратовані на втручанням. Сюди, напевне, вже багато років з них той носа не потікав. Нарешті, сказав раптом Джейсон, ли більше не відчув сходів під ногами. «Ми вже спустилися!» Він підняв каганець над головою та освітив кімнату, якої немає. не відходила від вікна, і коли побачила, як Нестор упав на землю, не вагалася ані хвилини. Вона кинулася з кімнати до сходів, вилетіла на варанду і побігла до кімнати, ой, до машини Данфреда. Їй це було... було Негайно чілося відвернути увагу нападника від Нестора. Джулія зробила єдине, що і спала на нунку. Сіла в автівку, вильфнула фари і гучну музику. Потім вислила з друга на і сховалася за бампером. Ова! Вильфлюв Манфреде, стоячи під киржаним дощем. Здається, наша кішечка зі своєї фатинки. Ні, Джулія! крикнув Нестор, усе ще лежачи на землі. «Повертайся всередину! Замкни двері! Не пускай я оду будинку!» Розчинені двері Вілли Арго були всього за кілька метрів від неї, але Джулія залишилася за банпером. «Замкни двері!» – знову крикнув Нестор.